Astezken goizuntan Donapaliko ospitalien bildu diren langileek zer argangura zuten espikatu daugute horietan zen zermena, aspaldiko langilea. Donapaliko ospitalia zen, zuzen, uh, 2002an maiatzaren lehenian, eta gusok langileak erantzuten ordian, dedenak hartiak izanen gure lan urte guzieki lan. Eta hori ezta gertatzen? Eta hori ezta gertatzen hartakot, zume eta izan gira tribunalian, Bi aldiz pasatu gira, horren galde egiteko, bi aldiz idarbazi dugu eta memento juntan, ospitaldeak, ez du deus entzun nahi. Eta hori da zure kasua ere? Nik hemeniz, uh, hoita hemen zortzi urte juntan. Eta zure haintzineko tasuna, ez da kondatia? Ez da kondatia, ez da batek kondatia. Ah, Heine, uh, zon bat zistekasu beden, nahi uh, bost. Horiteko oita zazpik dute auzibidia bidia ideki ZZZNikataren laguntzarekin eta irabazi? Donapoleko ospitaleko zuzendari bergia den Stefani Kohortek bere ikus moldea maiten daukua fera hortaz. Gaur egun, zehazki aplikatzen text, ditugu testuak. Langilek euh, aintzineko lantegian pasatu duten denboraren erdia konduan hartuz gutienez. La moitia de l'anciente de, de l'etablissement d'origin. Testuak aplikatu ditugu zehazki. Nous avons strictement apliqué le texte. Langilen bi galdeak onartu baititu auzitegiak, ospitaleak kondenatua da pagatzea berreun eta berrogoita euro langile bakots eta egun bakots emendikaintzina, integrazio baldintzak zak berriz negoziatu arte.